Sziasztok, itt egy újabb filmbarátok, Express a Walking Dead 7. évadának kapcsán. Ez nem jelent más, mint hogy mi újra jelentkezünk, hogy beszéljünk erről a frenetikus sorozatról. És uh, hárman vagyunk ezúttal is, a megszokott kombó, egyfelől itt van Gergő. Sziasztok! Sirin a Sirin, hát most már uh, szóló solo, uh, solo projektjében a Sirin Games-től. Gaming? Hát gaming, de Ség, elnézem gaming, most, most oh, először elnézem freddy olyan, olyan, olyan. majd az ügyvédeim keresni fognak. Nem ebben állapodtunk meg? Igen, na akkor kezdjük újra. Sziasztok! <gül> <gül> nem, elnézést, uh, igen, igen, egy kicsit uh, elterülött a figyelme. Én meg uh, Freddy vagyok a Filmbarátok podcastből, szervusztok, aki nem ismerne. Nos, aprópó, aki nem ismerne minket, most, hogy fenn vagyunk iTunes-on, esetleg, esetleg egyesek csodálkozhatnak, hogy mi az, hogy filmbarátok express, milyen, milyen nem s, számozott adás van itt, ha hogy ilyesmik, hanem néha-néha egy-egy sorozat kapcsán csinálunk ilyen express adásokat, és az, hogy express, az annyira nem kell, hogy megtévesz az embert, így is sikerül rendszerint minimum egy órát pofázni dolgokról, de van, hogy három is, de ez ebben az esetben biztos nem fog így megtörténni, mert próbáljuk rövidre fogni, mert megegyeztünk hogy ez a sorozat. Jelen kofogjuk pillanatban nem érdemel sokkal többet. Kopogjuk le. Spoiler, igen. <gül> Na, hát hogy is kezdjük? <gül> Szokásosan akkor részről része haladjunk majd. Ki mennyire emlékszik? Itt próbáltunk egy kicsit visszaemlékezni, meg belepörgetni a régi adásokba. Mert szerintem többet foglalkoztunk vele, mint az írógárda amúgy, az, az... az... esélyes, igen, igen. Úgyhogy... Uh, hogy is vagytuk abba legutóbb? Volt ez a szenzációs befejezés a 6. évad végén. És hogy... mindenkit megbaszott az ideg, mert nem tudta, hogy mi fog történni. Hogy vajon ki lesz az, és hogy mennyire számítani fog, és a végén derült, hogy... Igazunk ja, lett. Jó. Igen. Igazából mindenkinek. Tehát... Most el akarjuk lőni, ezt hát kezdjünk bele. Tehát, hogy nagyon verték azért Ébrahámet. Mindenki azt mondta, hogy biztos Ébrahám lesz, és őt nagyon verték. De mindenki más meg azt mondta, hogy biztos Glenn lesz, és őt is nagyon yeah. Csak azt akarták, hogy ne egyen csalódott rajongó. Tehát, amúgy tök jól kiszolgálják a, a, a közönséget, csak. csak na. De mondjuk. Tehát mindenki arra számított, hogy csak egy ember fog meghalni. Igen, ez én is. Igen. Én is. És ez mondjuk egy kifejezetten üdítő dolog volt, ez majdnem már ilyen, azt lehetne rámondani, rám hogy tökös volt. Jó húzás volt. Ja, ja. ja úgy, vá váratlan. Tehát nyilván a, akkor már nem, nem csak azt láttuk, hogy oké, okay, aki történetileg oktart, ok azt kinyírjuk, hanem akkor még egy picit csokkoljuk is, ez most lehet olcsó vásárinak nevezni, nyilván az évadzáró után. Ez a sorozat szerintem kiérdemelt ez, de, de ja, legalább volt valami hatása a dolognak. Igen, főleg, hogy ilyen teljes, uh, teljesen váratlanul volt, hogy egyszerűen csak rácsapott Gant fejére, ami, hogy mondjam, tényleg uh, kicsit sokkoló volt, de annyira azért lelkileg nem viselt meg, mert ahogy már legutóbb is mondtam, én már nagyon-nagyon nem tudok úgy szimpatizálni a karakterekkel, mint az elején. Hát meg lehet már kétszer láttuk meghalni. Ez a másik, Most igen. De... Hát ezért kár volt megmenteni pár része korábban, úgymond. Hát gyakorlatilag ezen a, minek szokták hívni, ez a vásárolt élete volt vég, Vagy minek szokták hívni, ez a borrowed time? <gül> Igen, ez Igen, <gül> ja. mert, mert szerencsétlent azt szerintem már senki sem hiányolt, tehát tényleg kapott egy halált, ami, ami végül nem volt az. Egyébként szerintem nagyon sokat kihúzott ebből az évad kezdésből nekem például. Én annyira nem tudtam megélni, hogy nagyon izguljak meg minden, mert jó volt, de olyan sok idő eltelt, mióta ezt elkezdtük a, az előző évad végén ezt a számolgatást, és akkor ki fog meghalni, mert teljesen súlytalan, meg olyan nem érdektelen volt a végére szerintem. Ön. Hát főleg, hogy ez a plakátkampány, így mindenhol Budapesten is ilyen óriás plakátok, hogy, hogy na kire csap le, le Lucille, meg ilyenek, és, és így, így képzeltem, hogy ezek a sorozat készítők tényleg egy kicsit el vannak tájolva, vagy azt szik, hogy a nézők, hogy úristen, azóta is filózik, és, és keresi a jeleket, hogy ki lehetett, és így, így néztem, és mondom, jó, meg igazából csak azért néztem meg viszonylag gyorsan, hogy a részből akartam megtudni, hogy ki az, nem azért, mert annyira érdekelt, vagy nem akartam azt, hogy, hogy twitterem, vagy akárhol belefussak a válaszba, inkább ez, ez emiatt voltam gyors, de nem érdekelt úgy annyira engem se. Főleg, hogy a rész megint kezdte ezt a szokásos idegőrlő Walking Dead hülyeséget, hogy, hogy nem tér a lényegre, hanem megint kb. 13. percbe derült csak ki, mert addig mindenféle kalandozások, riknek voltak ezek a mellék cselekvései ott a Negannel, és ilyen, ilyen összevágott sorrendbe zajlott az egész, tehát miért kell ezt csinálni? Igen, hát meg kellett pici... felépítés, szerintem. Hát, az kellett, de hát már ezt csinálták az előző fél évadban is, nem? Meg még ez a fél évad is az azon telt Jó, mentegetni, de, de, de nem, az a baj, hogy egy kurva nagy amatőr amúgy itt a, a rendező, tehát az, aki diktálja a képi világot, tehát ugye ez a Greg Nicotero, aki ugye a, a, a sminkmester amúgy, csak így hirtelen így felcsapott rendezőnek, meg hirtelen így producserlet lett, meg minden, és akkor ő azt hiszi, hogy, hogy ő ilyen drámai, meg ő nagyon tud, nagyon érti, hogy hogyan kell itt képileg adagolni uh -huh. a dolgokat, de nem. Tehát az a baj, hogy hogy semmi baj, hogyha valaki mondjuk szerepet vált egy filmkészítés közben, vagy mondjuk egy produkcióből rendező lesz, hogyha egy színész esetleg kipróbálja a rendezést, egy forgatókönyvírós, stb. Nem mindig sül el jól, és jelen esetben, főleg, hogy őt megtenni itt a központi rendezőnek, mert most is szerintem három epizódot rendezett ebből a nyolcból, ami elég sok, akármilyen tévés szemszögből is, és soha nem ért hozzá, szerintem. Mm -hmm. Igen. És ez egyszerűen nem, tehát így próbálnak ilyen nagyon különlegesek meg eredetiek lenni, de igazából ez csak ez a ez a megmutatom, hogy ilyet is tudok. Nem azért, mert ezt igényli a történet, igényelni, vagy olyan nagyon furmányosan lenne megírva, és akkor ez így, így egyensúlyba hozza a dolgokat, de nem. Nagyon Kicsit úgy érzem, hogy ezt a mereg, megörökölték azt a, a ugye megörökölték a sikert, és most verik rá mellüket, hogy, hogy hát ezt mit csináltuk, de nyilván nem, és ami még életbe tartja őket, azok a a szereplőik, a, a színészék, mert szerintem, ha nem lenne ott Andrew Lincoln, aki még szerintem még mindig zseniálisan jól csinálja, amit csinál, amilyen szerintem nyúlfarknyi ö, szkripteket így megkaphat előtte, hogy most nézze úgy, mint hogy a fájna, és így utána úgy néz, mint a fájna. Tehát, az, a rendszerűvel közben üvöltözik hozzá, hogy de fáj, nagyon fáj! <gül> <gül> Igen, tehát teljesen analfabétek ülhetnek körülöttük, és ez a pár szerencsétlen színész, aki tud is játszani, az, az most nagyon örülhetett, hogy kaptak még maguk mellé egy ö, ö, Jeffrey Dean Morgan-t, nem, műhez vagyok. Ő az, hívják? de, de, ő de az. jól <gül> Na Jó, csak bocsánat, a Morgan megkevert, aztán azt hittem, mert nézzél <gül> Ne hozz ide, <gül> még nem. <gül> És, és tényleg, hogyha most nem hozzák be de Jeffrey D. morgan akkor én nem tudom, hogy itt most mi lenne. Mert Igen. gyakorlatilag már aki érdekes lett volna, az mindent kiátszott magából, és nem maradt senki, akit egyébként így néznél, hogy mit csinál, és mit történik vele. Na jó. Képzeld el, ez a rész mennyivel jobb lett volna, ha még a Frank Derebont itt maradt volna mostanra. <hýz> nem. Ne bánts ilyesmivel, Fredy. a <gül> azt, mondja, hogy jobb is lehetne. már persze, akármi lehetne jobb <gül> <gül> <gül> És, de és de mit szóltatok -e ég... ez a rikkes szárhozott a lakókocsival? Még Mi, hogy kivitte? Engem ha... halára idegesített az. Egyszeri alkalmak szerintem jó volt, tehát az, hogy most így jó, akkor még így kettesbe is kivisszi, és akkor te még egy kicsit így beledörgöli az orrát a szarba, oké. Okay. Tehát hogy, hogyha csak ennyi lett volna, én azt mondom, hogy jó de hogy a többi rossz is erről szólna, az nagyon nem kellett. Igen. Tehát szerintem ennyi épp elég volt abból, hogy még letuszkolja a hímtagját a torkán, anélkül, hogy meg kelljen mutatni. Tehát uh -huh. így annak oké. Okay. Annak teljesen oké okay volt, de itt kellett volna megállni. Hát mint legtöbbször a Walking Deadben szerintem ezt, hogy egy, egy jelenetet is túhúznak. túlhúznak. Mert, mert hogyha nem lenne semmiük egy epizódra, és a Rikiknek a jelentése egyébként jó lett volna egy, egy egy percre vagy kettőre, de nem arra, nem tudom, tizen akárhányra, mennyit beleraktak, talán. Hát, borzasztóan még, el még volt. Több úgy, is volt szerintem. És, és nem történt semmi gyakorlatilag. Igen. Tehát az első másfél percben már tudtad, hogy miről szól, mi lesz itt, mit kell Riknek csinálnia, és mire megy ki a játék. És ott összes többi része az csak ilyen, nézd, hogy jó, most nézem az órámat, hogy. Jó, akkor még most már végeztetek? Be mehetünk vissza a lényeghez? Nem? Hát akkor csináljátok még egy-ott percig, tényleg. Nem mm -hmm. értem, olyan volt, mint az gondolnak. egész évad szerintem amúgy. Tehát ez, hogy Négan beszél a semmiről, ami egy ideig szórakoztató, csak, csak a hangsúly az egy ideigen van. És azon kívül pedig így nem mutatnak semmit. Tényleg olyan, mint hogyha nem tudnának egyszerűen mihez kezdeni ezzel, hogy itt van ez a rengeteg karakter. Most itt is ugye én trónkharcásom most, vagy az van, hogy minden részben látunk egy nagyon picit mindenkiből, vagy pedig akkor ö, kisebb csoportokra szedjük őket, és akkor ráfókuszálunk, és akkor mindenki kap egy ilyen nagyobb átívelő történetet, vagy éppen egy epizódikus jellegű dolgot, hogy úgy mondjam, de mint hogyha az se érdekelné őket, vagy, vagy a mi figyelmünket nem tudják ezzel lekötni. Uh -huh. mert, mert nem az utolsó rész működött talán most egy picit előre szaladok, azért, mert ott mindenkinek volt egy pici játék ideje, és uh -huh. úgy láttuk, ahogy összeérnek a dolgok, láttuk, ahogy hogy beérnek a dolgok, jelenleg csak így azt láttuk, hogy most akkor fogod bábúval lép, és akkor egy hét múlva fogunk átlépni a következőre egyszerűen. De és uh -huh. szerintem ez nem áll jól a Walking Deadnek. Na jó. Tehát teljes egyébként Walking Dead világ szerintem emiatt, hogy a epizódokat felépítik, teljesen elveszi, elveszi a kohézióját. Tehát nem érzed, hogy egy világban vannak egyáltalán, mert, mert tényleg tíz epizódonként találkoznak a karakterek, és mindenkinek megnézheted a, a saját kis jobb, a jobb, rosszabb történetét 30 percben, és utána meész tovább. És semminek nincs igazából következménye, mert a következmény az valamikor, mi, egy hónap múlva lesz. <gül> nem tudom, hogy képzelik, hogy ezzel fönn lehet tartani az embereknek az érdeklődését. Igen. Jó. Úgyhogy, és mit szóltak a ö, zseniális I will kill you, mondat hozott az elején ja. a Tehát én, én komolyan ott már annyira komikus volt szerintem, hogy egy totálisan megvert, esélytelenül megvert, megalázott, hülye helyzetbe hozott csávó még ott elkezdett I will kill you. Fenyegetőzni. Maybe, maybe not today. Maybe not tomorrow, vagy én nem tudom, hogy mondta, de úristen, mondom, Rick, most, most vegyél vissza. Tehát ez, ez így párszor el tudtad sütni az évadok során, de ez, ez így annyira nem, nem klappolt már. Meg ez a kár kézlevágós történet is már nekem egy kicsit túl sok volt. Tehát ez már ez a... Nem tudom, ez a tipikus, tegyünk rá még egy lapátta, hogy beszéljenek rólunk meg is És mi akkor miret volna a következő, akkor akkor edd meg a gyereket szemét, vagy mi, vagy, vagy, és utána lefetyeld meg a szemödrét, a hiányzik a szemre. a másiknak, és utána a szarja ki, és utána hegye meg Uztán a Utána piséljen rá egy itt. Tehát, tehát most jó Igen. Ez, ez most komolyan. Tehát na, ez, ez, ez, már, ez már sok volt nekem. Meg az a közös hát. vacsora ott a végén, gyerekek, hát az... Az mi volt? Mint hogyha a Lost befejező részét láttam volna, vagy valamint. Egyébként nekem is ez jutott eszembe, hogy egyébként a, azért, a, a, hogy hívják, a halálosabb inamban, a filmekben, amikor összeül a család. Igen, a haján, család. És így vártam, hogy valaki bejön, és egy egysorost mondva, Vagy filmlízi, egy atlétában az valaki betáncol. Igen, egy koronát így az, az apokalipszis után száz évvel, vagy nem is tudom már mi, mennyi időt tehát. Hát elvileg évek sikir. amúgy, én itt pont most kezdtem el gondolkozni, hogy mennyi idő telt el? Mert a a egyik bizon... az nagyon megnőtt a Judith. Hát az az egyik, meg az, hogy itt ki is mondták talán, hogy ők már évek óta egyedül így róják a, a, a kilométereket. Pont nem olyan régen láttam egy videót, meg valahogy levezették, hogy valami olyan kettő, tő év és három hónap telt, találna talán a kitörés óta, mióta egy elindult ez a móka, az, az egész, és úgy, az ez rengeteg idő amúgy belegondolni, hogy, hogy, hogy már két éve egy szar ment minden. Hát igen, mondjuk ez igazából megmagyarázni azt is, hogy a, hogy a karakterek miért viszéljenek ennyire életidegenen, tehát ahogy a, a Karl leragálta, hogy levágják a kezét, hogy semmi baj, Foter! de te, teljesen jó! Nincsen itt gond! Te, te, vágja nyugodtan, szarja bele! Hát így, te, így fél félkorra így... sokkal menőbb az ember, ez uh, ja, az így, olyan fura volt, de még én azt mondom, hogy ez még az okésabb részek közé tartozott. Hát jó, az mindenképp. Az hát első... ezt a D. Morgan vitt el a hátán, mint Igen. követőleg az évadot. De. Én amúgy nem tudom, hogy lehet ezeknek ilyen istenett a szerencséjük, hogy ezt a csávót itt meg tudták szervezni, hogy most vagy elrabolták a családját és belezsarolták ebbe a sorozatba, vagy pedig nagyon nagy Walking Dead rajongó lehet. Én szerintem vagy az, igen, én filoztam, hogy, hogy mi lett volna egy jó választás, ha nem találják meg ezt a Jeffrey-D. Morgan-t, aki minden szempontból egy tökéletes választás. É, és úgy ez... fizikumra szerintem annyira, nem, a képlegére egy nagyon nagy darab fazon amúgy. Tehát egy na nagyon-nagyon válasz, ilyen, ilyen Dave Batista jellegű fizikummal bírocsávó, tehát egy elég nagy darab, és így itt meg azért, elég kizda. Hát, de, de jobban áll neki szerintem ez a... Fura. Tehát mondom, én a képregényes után így tényleg egy nagy darab fazont várta, meg úgy emlékeztem, hogy Jeffrey Dean Morgan is egy kicsit nagyobb darab, de úgy tűnik, Aha. hogy nem, és nem is zavar, mert amúgy meg a, a szellemiség, meg a, a viselkedés, az tökéletes. Uh -huh. És nem tudom, hogy mondjuk tényleg aki fizikumra is menne ebbe a dologba, meg még mellé, ez a, ez a, ez a tenyerbe mászó guztustalan stílus, nem tudom, ki Nekem a Clive Owen jutott még eszembe. Azt szerintem ezt baromi el tudná még játszani. Jelenleg? Ja, csak mondjuk, ő nagyon drága lenne ide. Nem tudom, egyszerűen egy kicsit túlságosan brit nekem. Tehát amikor én ránézek a fejre, én nem tudom elképzelni az ő arcából azt a hozzáállást, amit most a Jeffrey Dean Morgan csinál, ugye, mint Tehát valahogy ő egy kicsit olyan fiú nekem. Aha, ez egy ez. kicsit ilyen déliesebb, bunkóbb igen. igen. <gül> uh -huh. Na, mondjuk van benne valami, de igen, de és ez, ez még egy külön is kis vicces adokkapok voltam amúgy a Twitteren, hogy ugye a Jeffrey D Morgan régebben még ugye a Supernatural-ben volt a ja, Winchester látom. apuka, és akkor így a, a színészekkel ugye így ment az adokkapok, hogy apu még mindig vadászik. És igen. Ö, ja, ez egy kis apróság, mindegy, ezzel nagyon jó szor, jót derültem, de Mindegy, az első részben szerintem nem is volt ezen kívül, más meg a derét elvitték. Jó, jó. És akkor izgultuk, hogy jó, Úristen, ő lesz a túsz, mi lesz vele. Ja, jó, jó, kibontották azt a sztorit is. <gül> <gül> jó. Sok hát nem vele. Ez a harmadik rész lesz. <gül> uh, akkor második résszel folytatjuk, ami, hát uh, hogy mondjam, érdekes volt, maradjunk ennyiben. Uh, szokásos uh, Walking Dead stílusban, megint. <gül> teljesen otthagyták ezt a történetszállat, úgyhogy mentek szépen arrébb, és most Kerül és Morgan kalandját láthattuk, akik Ezékiel királyjal és annak tigrisével találkoztak. Amúgy ez a tigris milyen kurva jól nézett ki. Én nem tudom, hogy a CGI volt-e, vagy idomított, de ez inkább CGI valószínűleg. Picsze volt. Szerintem rohadt jól nézett. Szerintem, szerintem rémesen nézett. Tényleg? Jó. Sirin? Hát egy pi élete után azért... Jó, jó a tévés... hát azért a pi élete. Tévés stílushoz, TV-s képest az okésan okay nézett ki, de... Szerintem ez... bámulatos volt. Hát, hogyha Zé, akkor akarom rajta. idézni a, a trónok harcából azt a medvét, akkor ahhoz képest <gül> <gül> ja, jól csinálták a dolgokat. <gül> ja, jó, oké. Okay. De egyébként nagyon vicces, hogy most hogy nagyjából a szinapszis az epizódnak, is egyébként így ennyi volt. <gül> Nem, de olyan, de, úgy, de. Maga az új közeg, amit bemutattak, szerintem érdekes volt. Tehát én de, ugye ez de. volt a másik ilyen nagyon kardinális dolog, amire én kíváncsi volt a fél évadban, négenen kívül, hogy hogy fogják az ezék ilyet megcsinálni. Na most ezt a tigrist, ezt nem lehet, mert akkora hülyeség, <gül> hogy egyszerűen nem lehet. És akkor utána bejött ez a, ez a szimpadiasság, hogy ez egész fél évadra elég jellemző volt, szerintem ez a nagyon teatrálisság, hogy akkor itt mindenki nagyokat mond, meg tényleg hülyeségeket beszél, csak azért, hogy cool legyen és engem lekötött. Ez még úgy tényleg, ez is még a jobba, jobb részek közé tartozott. Mert mm -hmm. egyrészt érdekes volt tényleg, hogy, a, hogy az ezéke, hogy a hogyan másképpen lehet egy ilyen közösséget bemutatni, Alexandria után, meg amit látunk ugye a governornél, meg a börtönben, stb., és nekem ez kifejezetten tetszett, főleg a végén, ahogy a carol alatt ott ugye ö, beszélgetett az Ezékiel, meg, meg, meg ahogy először kerol reagált az Ezékielnek erre az egész mutatványára. Ja, hogy meg ott, én a süti carol Igen, a... Igen, attott az idiótát, és oh. akkor utában így mondta, ez egy vicc. <laughs> és én annyira jót rögtem rajta, mert benne is ugyanez játszódott le. És mm -hmm. senki nem gondolja komolyan. És ja. kerül, hogy egy picit akkor a néző volt szerintem, vagy én úgy akkor tudtam vele azonosulni, hogy az egész nézőpontjával. Jó, hát, az, az, az Annyit igaz. tudok egyébként erre az epizódra pontokat adni, hogy, hogy jól uh, ellensúlyozta az első résznek azt az iszszeratosan sötét és, és halállal tüttött, meg... meg... Depresszív mindenét, azzal, hogy ez egy kicsit olyan vicces volt, meg, meg szórakoztató, meg egy kicsit ugye elengedett, mert azért még egy olyan részt, mint az elsőt, én nem bírtam volna elviselni, hogy megint akkor ott agonizáljunk, és, és mindenki hal, és sír, és rossz, tehát ezt nem lehet egy sorozatot így fenntartani. Tehát ebből a szempontból jó választás volt talán ez az epizód, de nem tudom, nekem nagyon tele van a bögyöm azzal, hogy, hogy állandóan ott hagyjuk a történeteket, és nem kezdünk velük semmit. Tíz részig. Nagyon. Meg, uh, hát ott, uh, ami nekem furcsa volt, hogy, hogy ez a, ezért kelelmesét a háttér ami egy ilyen nagy titok volt, és uh, uh, utána kerülnek persze, meg elmondja később, úgyhogy... Nem hát nem, nem olyan, nagyon, nagyon bizalmasok volt, nagyon hamar a bizalmuk beengedték amúgy meg megkerolt, ami olyan... Hát én... olyan... Akkor miért nem tud róla senki más a királyságban? A Ki lakértem, mellett? Ez, hát ez nem érdekes, Simon. Bocsánat. Lehet, hogy így érzik a környéke, hogy Walking Dead jön, nem soká, a ja. gyerekek, nem soká. És de mindegy, a háttérszor szerintem érdekes volt, meg úgy valamennyire, hogy én el is tudtam fogadni. Bár Igen, jó. A, a tököm se hiszi el, hogy a tigris utána így nem eszi meg a csábot, de oké. Okay. Ja, de ja. mindegy, ez, ez belefér. Popcorn sorozat azért, ez nem, nem realitás, meg mit tudom én, Igen. tehát azért nem, nem egy ilyen földhöz ragadt Nolan filmet nézünk, vagy sorozatot, vagy valami, hanem úgy picit, hogy elmegyünk a fikció a, pop a popcorn felé, és abban még belefért, hogy tök érdekes volt. Ami nekem tetszett, hogy ott a disznókat, amiket a nígönéknek adtak, azokat így hullákkal letettek, az mondjuk egy ilyen, egy ilyen jó, jó kis plusz ötlet volt. Az egy jó kis middle finger volt amúgy nekik, meg é. egy picit az jutott eszembe, mint amikor a... Nem is tudom már, hogy hívták a fazont, akinek megették a lábát, és tőle a mit. Ja, az a é. fekete... Mi volt adak a neve? Miért Tudom én. Hát. Csak Valami az azt tudjuk, hogy fekete volt. És... Hát a drótos szidősz. Igen, igen. És... Ő a... ki va... Nem is tudom, ki volt. Uh, nem az éven. Nem, az ilyen Deangelo Dian... De a Deangelo volt. Deangelo volt. D Angelo D Angelo. volt. Jó. Nah, tehát ez a különbség, hogy a drótról, drótnál tudom hozni ezt a karakternek a nevét, aki két évadot szerepelt ott talán, Uh -huh. és, és itt meg képtelen vagyok. Tehát, és mikor látok a trótot? Hat éve? Vagy én hat éve? Hát, hát én olyan szépen. négy kb. Ez a különbség, kedves Hollywood. Ja. Meg, meg hát me mekkora volt Morgan, aki Shaolin órákat adott annak az ifjú pada Hát az, az fantasztikus volt. Hát én imádom ezeket. Morgan mint egy pon Pontosan. Morgannek spin-offot követedek. Please don't. Hát ezért, az most... jó lenne, mert akkor ebből kiszállna, és utána <gül> azt pedig nem kéne nézni. Igen, igen. Volt az a sorozat, amikor a kung fu ment, mentek és utaztak, a David keredálynak volt a sorozata? Ha jól emlékszem. Valami jós, lehetne a morgan -e, hogy izé... Csak, csak menjen a Walking Dead-től, legyen valami más dolga. Mindegy, hogy hol van, csak az a hogy ne itt, please. Mert tényleg mm. még emlékszem, hogy mennyire vártuk régen, hogy visszatérjen. Amikor az ötödik évad, vagy negyedik évad fináléja volt azt szem, és akkor mm -hmm. utána a szem bukkant fel, vagy az hát, ötöd a ötödik évad fináléja. Igen, igen Nem. utána volt, és mennyire vártuk, hogy úristen, mert ugye a, a, az első felbukkanás az király volt, ugye még mm -hmm. az a pilot epizódban. Utána a harmadik évadban ugye az volt az egyik legjobb epizód, amikor ugye ott megtalálták, és már teljesen be volt kattanva, uh -huh. és akkor uh, így, így elindult a rejtőn, és így, és így, és így inkább dögöljem meg. <sítsz> hát hallod már az izét jobban bírom a, a szerencsétlen... Ö... <sítsz> nem, nem, nem. Győdjén, odáig nem mész. <sítsz> a a a hát, a... Gabriel? Gabriel, igen. Az úgy már szerintem egészen a helyére van téve az a karakter. arra úgy vannak legalább úgy olyan jó pufa megszólalása, és úgy ő legalább karakterben marad. Mintha valamit és fejlődött volna. Igen, meg mintha lenne helye. Én, én nem, úgy érzem, nem mondjuk, hogy neki van a helye. Mert még a végén meghaják a készítők, és a többi karakter is fejlődni fog. Mindegyik Tehát... egy ilyen szent fazék lesz, te király. Reméljük nem. Hát csak nem értem, mi, mi, mi zajlik a forgatókönyvírók uh, fejében, hogy itt van egy tök új helyszín, bedobnak egyből nem tudom milyen hat új arcot, vagy mennyit, és utána kiragadják ezt a, ezt a fiatal srácot, aki még annyira sem érdekes szerintem, mint, mint a legtöbb új arc, és utána így, így őt karolja fel a Morgan, és így, így tanítgatja meg ilyenek és Így miért hiszik azt, hogy ez érdekel bárkit is? Egyszerűen ezeken filózom sokszor így a sorozat alatt, hogy, hogy miért gondolják? Egyszerűen nem tudják, felvérni, hogy mire van igény a nézőknél. A nem olvasnak nem. szerintem Reddit-et meg, <gül> Youtube-ot nem néznek meg ilyenek. Lehet, hogy annyira nincsenek tisztában a visszajelzésekkel, de hát csak. Az a problémám nekem, hogy egyébként szerintem nem tudnak motivációt írni konkrétan a karaktereiknek. Azt a motivációt meg tudják írni, hogy a gyereknek segíteni de az, hogy akkor most ő ott neki miért lenne jó, és hogy az ő világrendszerében hogy fér bele az, hogy, hogy most megint egy csapatnak odá segíteni, és a régi csapatát, hogyha ja, ez egy bogyolult dolog. De az, hogy oda hogy ott a padában gyógyítsad meg, vagy segítsen neki, az ugye egy tök egyszerű motiváció. Uh -huh. hát, ja, de ez az van. a baj, hogy 40 perc meg nem lehet jobban meg, megcsinálni ezt, mert hogy annyira meg nem tehetségesek az írók. Hát micsoda szerencse én... lenne, hogyha egy sorozat lenne, amiben több epizód van, és akár több epizódon keresztül csinálhatnának valami ilyesmit. De hát, És itt van, hogy 16 részük. 16 Igen. epizód. Amúgy ezt is soknak érezzük, és ehhez képest pedig nem elég. Tehát ez egy nagyon furcsa kettőség amúgy, hogy egyrészt nem foglalkoznak azzal, amennyit kéne, de mellette pedig így is túl sok időre vannak széthúzva. Igen. Ez egy ilyen nagyon fura kettőség, és szerintem ezek kívül, a Volk kívül nagyon kevés sorozatnak tudják felhozni. Igen. Hogy rengeteg idejük van, de azzal meg egyszerűen nem tudnak mihez kezdeni, és az baj. De Igen. mindegy, a második rész szerintem ennyi volt így, ennyi. ezt én még úgy relatíve szerettem. De ezt még hát úgy el tudtam ja. Na, Na, a volt a, a deriles rész és uh, nem tudom, ki, hogy vagy tokvere, de az, azt a dalt kifejezetten megkedveltem már a végére. Ezt a é, én is úgy, é, ma, majdnem úgy kísírtam, hogy azért fogok minden a kurva anyát, tehát, így, ilyen dallam tapadást én nem akarok, mert dolgozni akartam, és így e, e, ez, ez zenget így a fejembe folyamatosan, és egészen rákaptam én is amúgy. Szörnyű, ahogy. <há> Jó. És ez meg kifejezetten hogy... kreatív volt, mert nagyon utálom amúgy a Walking dead a zenét, amúgy minden szempontból. Tehát amit így beraknak, meg mit, hogy licenszelnek, meg valamitől, hogy bevágnak ilyen montásokba, én nagyon nem szeretem, valahogy nem áll hozzám közel ez mm. a zenei világ, de ez meg ez annyira ambivalens volt így az egész sorozattal, és persze értettem, hogy mi volt vele a cél, meg amennyiszer lejátszották, itt, tényleg tudtam valahogy így Derilnek a káváriájával azonosulni, és ez... ez, ez az évad kevés jó megoldásai, húzásai közé tartozik szerintem. Na jó. Hát a kevesek közé. <gül> Na, De így legalább még értékeljük. Tök jó. Mit szóltok Deril helyzetéhez ott ebben a harmadik részben, hogy teljesen indokalatlanak érzem. És be is bizonyosodott, hogy teljesen indokolatlan volt. Tehát már uh -huh. ott sértettem, hogy hova akartok ezzel kiukadni? Hogy ott kínozzák a Derilet, és hogy, hogy ho, mi lesz ennek a vége? De semmi. És nem. az lett. Hát igen, és, és hát így kicsit előre, előre haladva itt láttuk, hogy meg, megszökik, és utána gyakorlatilag ilyen, <coughs> ilyen erődítmény van még minden, aztán az utolsó része meg egyszerűen így mondhatni kisét. Tehát oké, hogy kapott kis segítséget, de ez, ez így kicsit gyanús volt, hogy ez ilyen hogy mondjam, Szerintem várva le volt az amúgy, is, be, hogy Szerintem úgy megvolt az írva, meg le lehet le is volt forgatva, csak kihagyták, mert a fasz érdekel. <sad> Nem volt idejük az együtt. Biztos tényleg. amúgy, de ez, ez, tényleg, tényleg ez is egy olyan epizód volt, hogy igen, megint pofázott itt szüntelenül, és persze, nagyon jó Jeffrey Dean Morgan, csak csak én a tudjuk a határokat, és megint nem tudták a határokat, és végig pofázott megint egy órát. Ez volt a hosszú epizód, nem? Vagy nem, a következő volt még a hosszú epizód, ez ilyen 40-45 perc volt. Nem, és a... nekem, ez Dwight, Dwight. Ez nekem ez a Dwight, ez a Dwight, ez a ragyarcsú. Kálváriája. Ez is megint egy olyan dolog, hogy megint fölvetünk valamit, hogy itt van neki itt a problémája, meg hogy micsoda, és nem csináltak azzal se semmit. Pedig amúgy ez mekkora mit... a dráma belegondolni igen. az ő helyzetébe, hogy a huga volt, vagy a felesége, a nő volt, most nem tudom, hogy melyik volt a kettő közül, akit végül is a, a elvett. Szemté. Igen, és a Negan elvett tőle, és ő mégis szolgálja. Ez mennyire egy, egy, egy rohadt helyzet, és ebből mekkora drámát ki lehet amúgy rántani. Ebből a is még egyébként. Nagyon remélem, jönni. mert ez szerintem még így a legérdekesebb ilyen közé tartozik. Hát ott érződött elég erőteljesen, hogy majd átfogálni idővel. Szerintem sem, hogy rá is félne. semmit. Hát igen. Tehát a, itt is az volt a baj, hogy megint itt van a potenciál, itt van lehetőség, és az a baj, hogy terjedt elküldik. Nem, mi annak a neve flipperezni, és ennyi. fly <gül> <gül> you <do> this? <gül> De tényleg az, hogy egyébként, oké, hogy ezzel most kezdenek valamit, de most felépítették ezt a történetet és van, amikor 30 epizód múlva, vagy a franc, ugye, amikor visszatérnek rá, így, így a semmiből, az, az nem fog ütni, mert, mert annyiból fog emlékezni, hogy az elején, hogy a previously on walking, Igen, del, és akkor megmutatják, hogy, hogy egyébként ez is történt, amit én. És már előre tudod, hogy, hogy most emiatt ez fog történni, mert ismét, ismétlik ezt a részt. Igen. Jó, jó. Mondjuk az a kutyakajás szendvics, az nagyon szexi volt. Ez úgy nagyon kíváncsi lettem volna, hogy ez így milyen. Hogy hát. most mi, miért ezzel lehetetik? Ez szerencsétlen szörnyet fog halni az alultápláltságtól, nem? Amúgy én azt nem értem, hogy hogy nem alultápláltak ezek a karakterek. Hát. Mert nem azért. azért a... De tényleg. Így, így, így, oké, hogy a forgatási szünetekben amúgy lehet kajálni, de azért, Darío, ne egyen, már Norman reedus meg van engedve. Ez <laughs> tök király csak. Csak az olyan fura, hogy tényleg ez ilyen ócskaságokat, szarokat tesznek folyamatosan. Hmm. És így mind, mindenki tök jó formában van amúgy. Persze úgy néz de ki, mint hogy ilyen, nem tudom hány proteinséget küldenének le minden nap a a kutyakajás De, de mit, hogyha tényleg lenne egy étkezési tanácsadójuk, aki megmondja, hogy jó, akkor most ebből esztegyél, és csak jó lesz, és, és nem. Igen, mm. egy zombi. <laughs> ja. Jó, erről igazából tudunk mondani erről a részről még valamit, mert így gyakorlatilag csak ez történt, hogy a derri 25-ször bezárták, és Jeffrey Morgan popázott hozzá, tehát mm, igen. igen. Oké, okay, akkor menjünk is szerintem a negyedik részhez, ahol Negan bement nagybevásárolni Alexandriába. Na Hát ez volt az évad egyik legnagyobb faszverése. <laughs> Teljesen igazat adok, már a, ez a, egy a jó játék időben is lehetett látni, ez volt az <laughs> Nagyon hosszú. És hát én nem tudom. Úgy végig az volt a fejemben a rész alatt, hogy gyerekek kb. 50 alkalmatok lett volna az összesebb pillanatok alatt végezni. Egy, Isten a a volt még, meg ilyenek, csak kinyitják a kaput, és belelövitek, mint ahogy a, a derültette pár része korábban. És még fel és... is hozzák, igen. ugye? Amikor elveszik, hogy szétlőtte az egyik csapatukat. Igen de nem. És így nem értettem, hogy most, hogy lettek ilyen bének. De és ez, tehát ez az epizód, ez egy ilyen elnyújtott uh, versiója volt az első résznek, annak a 10-15 percének, amit Jöjjön. már fel is hoztunk, hogy ugye ott kivitte briket a, a pályára, és akkor kész. Itt meg megcsinálták ugyanazt egy órába. Jó. Ja. És választó volt. És, és tényleg Jeffrey Dean tényleg nagyon jó, tényleg nagyon imádtuk, és nekem itt is nagyon tetszett, amit csinált, tehát euh, szerintem rá itt se lehetett bármit mondani, hogy, hogy rosszul csinálta, csak amikor már nem tudom, 45 perce csak azt hallgatod, hogy ő mit bullshit-el, meg mit hülyéskedik, meg mit szopatja szerencsétleneket, akkor azért ez egy ponton túl már fárasztó. Jó. Ja. Abszolút. A, e, e, itt lehetem, ugye legjobban mondani, hogy még a leges, legjobb dolgokra is nagyon rá lehet tudni, hogyha nem Igen. tudják megfelelően adagolni. Tehát ez amúgy olyan, mint hogyha minden nap pizzát ennél. És így <gül> ha, napi, háromszor étkezés, reggeli, ebéd, vacsora, pizzát tennél egy héten keresztül. Tök jó dolog a pizza, Még tudod azt is szifrázni, hogy mi a feltét rajta, de attól még pizza marad. És bizony, ja. péntekre te már véreset fogsz tőle hányni. És jól fog esni, mert legalább addig se kell, hogy Egyébként erre a részre eszmétem rá egyébként, hogy már teljesen nem érdekel, hogy kivel mi van és mit csinálnak. Így néztek, hogy Úristen, ott eljöttek, és akkor probléma van, hogy mennyi fegyver van, és jaj Istenem, ki fog meghalni, és így néztem, hogy mert tökre nem érdekel. mert <síns> most lelövik a, őt, a, a, nem tudom, az egyik csajt, aki meg már nem is emlékszem a nevére, vagy azt a faszit, aki ott volt az elejétől több fogva Párjá, a Olivia volt. Na azt hiszem. Igen. Talán Olivia volt, de ja, így, de, de így is, ez, ez, erre is csak azért emlékszem, mert így egy annyiszor kimondták a nevét, hogy ki vagy te, meg mit csinálsz, meg mindent, és így belerágták a szádba, hogy na majd tudni fogod, hogy ki ez a nő. Igen. És az egész alexandrai lakosságra ez amúgy igaz szerint, hogy ott van egy csomó arc, és így, így nézett, hogy el lehet láttam valahogy, de most nem tudod, hogy vagy másik sorozatban, vagy pedig így csak nem emlékszel a nevére. <gül> És akkor ez a, a, az a hatodik volt. <gül> leginkább. Még ez a leltározós izője, hogy jaj, hát két fegyver, itt, mint hogyha itt komolyan el tudjátok hinni, hogy ebben a világban ott elkezdenek leltározni ilyet. Hát gondolom előfordulat, tehát sokan annyira nem tudnak mi ezt magukkal, mert azért persze vége van a világnak, de nem tudsz elmenni villanyszerelő, vagy akkor villanyszerelni, meg buszsofőr vagy buszt vezetni, meg nem tudom, tehát itt vagy kertészkedsz, vagy pedig valami más hülyeséget csinálsz, vagy biztos. I-Kid-ot Tehát az a lényeg, hogy értelmes dologra nem tudod fordítani az időt, akkor már csináljuk le, tár, mert egyszer, hogyha jön Niger, majd neki fontos lesz, vagy bármilyen más se. Az lenne az első, hogy azt eltüntetem szerintem. Én azt ja. se értem, hogy a Nigernek miért jó, hogy egy deka fegyverük nincs. Tehát amikor portyázni kell nekik, akkor nem gondolja, hogy esetleg nekik jól jöhet? Vagy hát valami. megmutatja ki a bosz, meg szerintem nem akar lehetőséget hagyni rá arra, hogy visszavágjanak, mert látta, hogy mit tudnak a Oké, okay, de két fegyverrel nem hiszem, hogy én... nagy ellenállást tanúsítottak Hát volna. mondjuk hát két fegyver az már legalább két golyó egy időben, amivel már az egyikkel tökön lehet küldeni a... Lígans, a baseball vagy Hát vagy a baseball ütőt, igen, <gül> tehát arra maig majd, majd <gül> jó, jó, De mindegy, igen. tehát a... én se tartottam túlságosan értelmes dolognak, hogy legalább akkor egyet hagyjanak nekik, vagy valami, mert hogy jó dolog, hogy ártalmatlanok, de de viszont nem biztos, hogy fent tudnak maradni, el tudnak menni portyázni, mert tök jó a balta, meg a, a, mit használtak, még ilyen léceket, meg mit tudom én, nagyon hatásos dolgok, de ennyire azért nem. Jö. Jó, az egész eset után azon filóztam, hogy, hogy rikkék miért nem mennek el egyszerűen. Itt egész végig, hogy megéri ez nekik, Hát, gondolom azért, mert akkor ez túl egyszerű lenne meg. Jacky Morgan Morgan aláírt már két évadra. Jó, igen. Hát a következő évadban benne lesz szerintem, valami ilyesmit olvastam. Péd évad? Nem, azt hiszem a nyolcadik évadban is. Úgyhogy oh, spoiler, spoiler. spoiler. Ez elég komoly spoiler. <gül> nem. Nem, amúgy a képregében is borzasztó sokáig tartotta igen, story szerintem, vagy legalább a fele volt az eddig megint 120 történetnek, vagy 120 fizetnek. Nagyon sokáig a igen, a pályán volt. Úgyhogy, hmm. úgyhogy kezdjétek el szokni, vagy meg vagy nem tudom. Hmm. Vagy tényleg tegyék érdekessé. Mert itt kellem, itt is... hogy valakivel tud tudjátok, mert, mert az, hogy néha-néha odaállítják az Android mellé, az úgy oké, okay, de, de senki mással nem tud interaktálni gyakorlatilag. Hát Te mondjuk nincs még később ére. volt Or. szerintem majd a hetedik Kivel. részben, nekem a káros rész az kifejezetten tetszett, de arra majd még visszatérünk, de ja, mert jelenleg annyira minden hatónak tűnik, és egyszerűen tehát hol itt az izgalom? Mm. Most csak azt Sőt. látjuk, hogy így nyomja bele a homokba az arcukat, és akkor finom a homok? Nem, akkor egyél még, és zsír. Nem. Jó. De az, ez ennyi van, szerintem. Ennyi, akkor az összédük rész volt az, a megi felébred, és végre valahára jött az én kedvenc karakterem Nígőm mellett a Jézus végre itt volt. Én Jézus bírom. Igen, Jézus jó arc. Mármint a sorozat Jézust, <gül> és én és, tényleg az egy, az egy tök jó casting, keveset szerepelt, sokkal többet szeretném, hogy szerepeljen, de még abban is lényegesen érdekesebb, mint Szerintem bárki a régi csapatból. És hát, hát igen, mert minden szempontból amúgy egy kompetens karakter. Tehát ér értelmes, boldogul kint a kinti világban is, és még mellé nem is egy neonáci vagy valami. Itt helyén van a szívő, igen. Igen. De egyébként ez milyen fényt vett több összes többi karakterre? Tehát, hogy ő az egyetlen, aki kompetens volt, és, és lehet szeretni? Hát őt De... még nem mondjuk. Lehet, hogy amúgy ja. lehet itt is az lenne, mint a morgan hogy így kis adagokban tökértekes, csak amikor majd így rávetik magukat az írók, hogy na majd ő aztán fejlődni fog, meg majd ő uh -huh. viszi a hátán a sorozatot, és akkor jól beleszarnak a hajába, amit nem <gül> szeretnék. <gül> Jó. Szóval akkor megi felébred, van egy remek I, inid és Carl Inid. Igen, ja, igen, igen, igen, igen, igen. Ott inid és uh, szerelmi szállat. Ja, hát Kár, Kár azzal a Dodge -mes moz, mozdulatával, hát én hát nem tudom, hogy hogy nem kapta már meg ott helyben a csajt. Tehát ez, a nyomában ered, és egy izé leküld, leküld egy egész autót, ahelyett, hogy megemelte, hogy szia cica, elvigyelek-e. nem, nem, inkább lenullázunk a picsába, és görkorizunk a, jó. Nagyon nem biztonságosnak tűnő volt. A MAP-lementében. Na hát, meg a másik. De, <gül> de a hírás honnan tud vezetni? Tehát itt sose mutatták amúgy, hogy tanította volna a fater, nem? Hát Carl az mindent tud, ő a Termináton. Hát oké, hogy itt a félszemű, egyszemű, tehát ő mindent megold, de azért na. Én fura volt, hirtelen megtanult vezetni. Még akkor is, hogy ilyen dodge szinten, de azért na. Érveztem, hogy, azért... hogy két keze van még. Kihasználhatod. Hogy azért így visszatérjünk a fősodronyára ennek a résznek, ugye ez a megéké. Ez is annyira borzasztóan súlytalan volt, amiatt, hogy így elhúzták. Hogy, ezt, hogy a, mennyi... ezt a házkutatós dolgot? Hát De... nem csak a hanem, jött az a... Nem. Bekülték, ugye ezt az... Au, vagy mi a... Valami komoly zenét küldtek be talán? egy ja, egész igen. Autó. igen. Nem, ja. nem, arra gondolok. Hana? Nem, arra gondolok, hogy visszatérünk Megiékhez, és a Meginek a, a, a, szállt, ja, a szársával a, a Glent, a szársával ott a, ugye eltemették Glent és Ébrőemet, és ott a szenvedésüket így látjuk. Ez így mennyi négy résszel azután, hogy ez megtörtént? Ez annyira súlytalan volt, és mert nem tudtam é átérezni, hogy jaj, igen, meghalt Glen és Ébrőlem, tényleg. Tehát három részsel ezelőtt történt, és igazad van ebben. Nagyon igen, igen, igen. Énként ebben is jót rögtem, hogy, hogy Megi uh, a szenvedését teljesen át tudjuk élni, mert hát mégis Glenn egy első résztől kezdve igen. ott lévő karakter volt, hogy akármi Megi is a második évattól, és akkor hát ők elég régóta egy pár volt. Úgyhogy azt mondom, hogy ott minden oké, és utána Szássa is itt bepofátlankodik a a bánatba, hogy, hogy, jaj, hát Ébrahám is, ez csak, csak ezt a szivart hagyta nekem és a, ilyen Három rész óta voltatok együtt, és akkor így egy szintre emeli a sorozat kettejük bánatát. De várj, bánatát. ezek együtt voltak? Hát ezek szerint. Hát ott, igen. Hát a ne, emlékszel, ugye volt egy rész, amikor az Ébrahim ott a másik csajt? A ja, rossz Vagy rossz Azaz. És nagyon megterhelő volt nekünk. Igen, ilyen. Jó, jól. Jól. Nem, jó. Nem az már... mennyire? Ott az ágyban. <gül> <gül> <gül> Ó, de szomorú. De szomorú. az a... az, hogy ketten szebb vegyenek miatta. <gül> <gül> nem tudom. Jó. azt nagyjából jól felépítették, hogy akkor majd ott Megi lesz az Atya Úristen a hilltop és hogy majd valahogy átadják neki ott a, a főszerepet, de, de annyira megint ilyen, de nem tudom, olcsó, vásári szar volt, ahogy azt a támadást is megcsinálták, ahogy a, a traktora. Ja. Igen. Hát, de figyel, igen. hát tényleg biztot, hogy hát onnan jött meg a farmról, hát igen, hogy akkor traktora ja. fogja ha, őket legyadulni. De és kapott is egy sorost. Nem, nem tudom, mondott valamit, hogy mit tudom én, nem most először vezettem traktort, hogy valami ilyesmit ja. mondatottan Nem Micsoda baba ez. Ja. Éh. Igen, fura volt, de nem... Az, az egész támadás, most mi a fasz értelme volt ennek is, hogy oké, ott beengedik a csomó halottat, és akkor ez miért buli a négenéknek? Na Miből jön. gondolták, hogy ezt amúgy megúszszák? Mert egyébként a hilltopék voltak tökéletlenek mindig is. Igen, tehát az egy ritka balfasz banda volt, azok ugye csak a kaját termelték talán, tehát nekik ja. voltak ugye ilyen kis csinált magad dolgaik, és akkor oké, ők nem harcosok, hanem egyedül a Jézus Te volt ott erre alkalmas. Ha nincsenek, ott hogy akkor gyakorlatilag ott az egészet letarolják, és meg is halnak, és, és teljesen értelmetlen. Tehát, és csak úgy nézzék, hogy azt a micsoda hangverseny van, így gyerekek, gyerekekje évek kóta nem láttam, és így megisz szólt nekik, hogy haver amúgy, amúgy dolgotok lenne, tehát hogy menjetek már becsukni az ajtót, amit végül nem csinált meg senki, azt is a megjék meg. Ön. Úgyhogy ez is tök jó volt, meg aztán ugye utána, megérkeztek Níganék Nígan nélkül, és akkor ott itt kutatták ugye a házat, meg minden, és az is így nem volt ott Nígan, de semmivel se volt jobb amúgy. Sőt, amúgy rosszabb se, mert ugye a csávó, ugye így a... Trevor? Most igen, a Trevor, tehát így amúgy örülök, hogy ez a csávó itt van, mert Trevor szerepébe is bírtam, de így nem tudom, ez ilyen Ní Nígan bútított Light. verziója, vagy nem Negev. tudom, ilyen, ilyen, de ilyen de kis... Kis csoportos verzió, hogy a Light ö, beszegszik a, a hiltápos, hogy hívják az Governor, Ne, az nem Governor. Mindegy, nem 24-ből ismerem csak ezt a csávot. Mason-t alakította. Ja. És így tényleg az, hogy Gregory! Gregory, tényleg, Father Gregory, vagy valami csak ilyesmi. Csak És tényleg... Gregory. Mint ahogy beszél mondjuk Rickel, a Ligan Live beszélget Gregorival, és, és ott van a, a, nem tudom, a supporting karakterek, Light, a Jesus, meg a Megi, meg a, a Sasha, így a, a Alexandria Lightban, ami Hilda. És igen. Mint hogy olyan olyan level egyeket a mindenből. Tehát így ott vagy így a level 60, ezek a így level egyek, és vagy így lesz. Meg is így most már level 30 így lassan már, ő is így eléri a szintet, csak várunk hát. még rá. Nagyon hát sokadik házkutatásnál így ez zavart egy kicsit, hogy bár ott a megés a Szása az ott elbújt, és ezt a ö, kutatás során ándon ezt ö, ezt az érzést keltették, hogy hát ők tudják, hogy ők ott bújkálnak, és, és úgy tesznek, mintha nem tudnák. De aztán végig kiderült, hogy tényleg tudják, csak annyira túltolták ezt az egészet, hogy, hogy na, mikor mondod el nekünk, hogy bújkálnak, meg izé, és utána sehová nem tartott. Tehát nem tudom, megint nem tudták, hogy mikor kell abbahagyni. Ez így sokat gyára igaz ennél a résznél is. De nem csak az íróknál, hanem így maguknál a karaktereknél, és mindig ezt látom, hogy jönnek, és akkor elviszik a half your tehát így a cuccuk felét, és ezek mindent elvisznek állandóan. Én nem láttam olyat, hogy így akkor csak minden második dolgot visznek, nem, ezek így fognak mindent és viszik. És elviszik a festményt. Nem láttam még az előtt? Nem járt még ott előtt, hogy... Ezt tudod, mikor igaz? Különösen, ugye, bár az előző részben elvitt, vagy, átkutatták a Alekszandriát, és, és nem látták ott a biliárdasztalt, amit aztán a nyolcadik részben négyen kinézett magának. De a matracokat azért összeszedték, tehát az ja. amúgy ez tök jó volt, és amúgy annak annak még úgy láttam is értelmét, hogy jó, akkor kik, kibasszunk velük, mert nem visszük, ne felgyújtjuk egyszerűen az út szélén. és a, annak úgy, úgy, úgy, úgy abban láttam valamit, hogy egy kicsit céltalan, de megmutatjuk, hogy ki a fasz a gyerek, meg legalább tényleg úgy, úgy érezni fogják, hogy itt jártunk, de én nem azt látom, hogy mindennek csak a felét vinnék el. Nagyon. Meg főleg, hogy miért nézik át mindig az egész települést, tehát én nem teljesen értem, hogyha kiraknak oda csomó mindent, amiből bőven... Kajának, meg minden és hasznos dolgokat adnak, akkor tényleg megéri nekik, hogy mindig újra meg újra átnézzenek mindent. Ezt, ezt úgy kicsit nehezen tudom elképzelni, hogy hetente ezt így eljátszanak. Hát gondolom, ezek ilyen nagyon nagy vovosok lehetek régen, hogy mennek és lútolnak, és akkor így, ja, ez az hmm. az. Enyém, de szerintem is, amit tök fölösleges, bár abban mondjuk van ráció, hogy átnézik az egészet, hogy ne is tudjanak tervezgetni, meg készülődni, hogy egyszer majd akkor visszavágnak nekik, de Na, az a baj, ez, ez is borzasztó repetitív volt. Tehát most már ezt így zsinórban másodszorra láttuk. Két részen mm -hmm. belül, hogy átnéznek egy egész helységet, és akkor izgulunk, hogy úristenne, hogy baj legyen. Jó. Jó, akkor szerintem menjünk is át mindannyiunk kedvenc részéhez. Oh. A, a, a, a, írtam Helyen is onnult Twitteren, hogy gyakorlatilag szerintem mindenki ezzel a vonattal kezdte az epizódot, hogy Ja, tényleg, ezek is élnek még. <gül> És nem. Ugye, oh, te nem. Nem. Ez a, a, olyan? ez a... Szerintem sokkal többen az, hogy ezek meg kicsoda. <gül> jó, oké. Okay. Ez egy... Ez, ez is igaz egyébként. jó. Ja. Amikor elkezdődött az összefoglaló ezzel a előző évadbeli rajtaütéssel, ott a Radar központnál hogy mi a fene. Én először azt hittem, hogy egy teljesen rossz részt nézek éppen. Ez kicsit olyan furcsa volt. De, de... utána beindult az epizód, és akkor se tudtad, hogy mi a fasz igen, igen, igen. Én azt igen. hittem, hogy a Fear Walking le véletlenül, hogy <gül> abban van, vannak ugye ilyen vizes részek is. Igen. Így, az, hogy ekkorát nem hibázhattam. Tehát ennyire igen. még én sem utálhattam magamat, hogy abból szedek le egy epizódot. <gül> De aztán kiderült, hogy nem, ezt tényleg így gondolták. Igen, hogy komolyan gondolták, hogy most ennek a nőnek szentelünk egy részt. Hogy is hívják? Várjá, mindjárt megnézem. Mondom, mondom. Tára, Tara, igen. Tényleg Tara. De a rossz már nem tudom megmondani. várja? Hít. Hít. Tényleg, talán is hít. Azaz. Hát persze, kéne ismerni őket. Nem hogy tartunk, mert nem tudom, negyedik ilyen sorozat kibeszélőt a Walking Deadből, és még mindig nem tudjuk a karakterek nevét. sokszor ez azért elég elgondolkodható. De nem rágy Hát nem, abszolút nem. Míg trónok ti simán vágjátok ott ezerrel. Hát persze, hogy daráljuk, mert az érdekel. Pontosan, ez a különbség az van szóval. 50 érdekes karakter itt, meg talán kettő. Kb. Ja. Jézus és a sapkája. Na, itt a hatodik részben akkor ugye hogy is hívták? Tara? Igen. Igen. Tara, igen. Na, csak megjegyzem az adás végére. Ö, hogy nem tudom, val valahogy is strandra került, tehát ott ilyen nagyon súlyos áramlások voltak. Később Én nem kiderül. is értettem, hogy az hova meg miért nem, nem tudom. És utána jöttek ilyen hát nem tudom, Jane is és hát nem tudom, hogy Tarzan, de mindegy valami vadember, rátszólag vademberek <gül> ilyen, ilyen dárdákkal meg ilyenekkel, és szárított halat hagytak ott meg ilyenek, és így nézze, mondom, komolyan, tehát <gül> áh, ez mi lesz visszahalva, hal hogy, hogy mi volt benne, és tudom, hogy ez volt benne, de ez kurvára nevetséges. <gül> Igen. Jó, ja, úgyhogy hát kiderül, hogy van még egy kolónia csak nőkkel, meg gyerekekkel a semmi közepén, és őket is még önnek zavarták el. Ja. De én is amúgy nagyon furcsa, hogy néztem, hogy mi, miért csak nők vannak itt most, ez így... És azt hittem, hogy azért akarják ledarálni a tarát, mert hogy a, annak sem volt érte, nőből van ő is, akkor most miért hmm. ne? Nem, nem, nem. De az volt a baj itt is, hogy pont a legérdektelenebb karaktert, akinek igazából nem is fűződött, szerintem annyira ide igazából a történet szála, mm -hmm. hogy akkor legalább valamilyen ilyen érdekes vetülete, vagy, vagy, vagy valamiféle <coughs> folytatása lenne, vagy ilyen kibővítése lenne az ő jelenlegi lelki állapotának, de igazából semmi. Mert ő még ugye a négyennel se volt tisztába, hogy ő visszatért, és ugye ledaráltak lennéket. Én ezen gondolkoztam végig, hogy most ő erről tud, akkor még ott volt, de mint kiderült, nem. Nem. nem, nem. Az epizód végén döbbent erre rá, és euh, ezért... Én, igen, tehát ezt is elkúrták, és ez abszolút nem volt érdekes. Bár abban a szempontból amúgy nekem például kifejezetten tetszett, hogy euh, itt van még egy közösség, tehát azért mutogatják, hogy egyre több a közösség, nyilván mindenkit elnyomnak a négenék, de mi van, hogyha ők összefognak, most már jelenleg ugye négy van jelenleg ugye van a királyság, van Alexandria, vannak ezek Hill a top. hölgyek, meg Tehát mm -hmm. ez már négy amúgy, és hogyha ők összeállnak mint sok kicsi legó, akkor talán amúgy lehet valamit kezdeni. Azért látod, én... hogy erre fog kimenni szerintem igen. Az, az egész. Hát ezért mutaták, hogy ilyen komoly fegyverorzenájuk van ezeknek a nőknek. Hát ez nem volt véletlen. De hát ő megígérte. Hmm. Ja, igen, megígérte, hogy nem. Aztán valami. majd, amikor éppen úgy hozza kedve, mert éppen Persze. nem tud már fácánt lőni, sehogy se, akkor majd kitalálja, á, de van valahol fegyver, és elmegyünk ki érte. Ja. Hát meg a, ez is, annyira szar volt ez a rész, hogy, hogy rossz volt a történet, minden, de ezek a Walking dead ilyen beidegződések, hogy ott sétál egy zombi, aki kicsit hasonlít a karakterre, akit ismerünk, és húvajon ő az? Én annyira nem tudtam ezt komolyan venni, hogy emlékeztek az epizód vége fele. Aha, aha. Amikor a néger a hit. A rossz, És valós, a néger nő rossz, volt ott. Rossz a, rossz, a, a nő. pontosan. Mi a Bichon volt. A. <laughs> Igen. Igen. De az a baj, hogy annyira nem lehet erre az epizódról mit mondani, hogy ez csak azért biztos... volt jó, hogy a srác is kapjon majd egy saját részt, hogy az ő szemszögéből megnézhessük a Jaj, <laughs> Igen. Én amúgy azon gondolkoztam, hogy mi lenne, akkor már olvastam, hogy ez a rész ritka szar volt, és ugye ennél álltam meg. Tehát itt hagytam ki, ugye két hétig a Walking dead hát amúgy ilyen ezelőtt sose volt, hogy én nem néztem meg a premier napon, amint hazaértem, és akkor egyből néztem. Ilyen sose volt még, de most egyszer nem bírtam magam rávenni. És így gondolkoztam, hogy mi volt, ha kihagyom? Vagy itt jól le, leszitok, hogy miért nem készülök fel rendesen az adásra, de azon kívül mit vesztettem volna? Világos, hát. semmi. Ugye? De egyébként a későbbi részekben egyetem Tara benne volt? Nem. De most így nem tudnám megmondani nektek, hogy. Hát az utolsóban. Ott állt. És ott vonult a, a, a montásban? Ott is, meg amikor ugye bár az utolsó részben lelőtték a, a szere, szerelmét Dagi Csajt, Az ugye, nem a szerelme ugye... volt. Na várjál, most az, ezt neképelek. Még az előző évadban lőtték le az, az őszerelmét. Tudod, az az orvoscsaj volt, vagy pszichológus, vagy nem tudom mi hát de ez az a szűke szemülyögesnél. Nem? nem. What the fuck? Már de ez teljesen... Az, az, azt, azt, azt agyon tettem. lőtték ott a síneknél azt szem. Talán. Ja, va, va, valami volt ott. De volt valami. Tehát az Jó, meghalt, az, az volt neki a Jó, a kis mindegy. Kedvese. De mindegy ott volt akkor. Akkor azért nem sírodta meg annyira. Ja, most már jöttem? <gül> Tudom azt mondta, hogy segfej vagy valami. Igen, igen. Ehhez képest csak kurvára sem tudod, jó. hogy mi van vele. Gyerekek, ez a, ez a sorozat tényleg már így, így, így elvesztette azt a varázst, amit egyszer bírtakod. Nagyon csúnyán. <gül> De jó, menjünk tovább. Menjünk hát, tovább. Rész. A hetedik kár, kár elbújik a teherautóban, és hogy megöljen Nigőt, és bár Nigyen teljesen ott volt, szabadon teljesen. Persze tára ott nehéz át. szélozni, jó. Hát mondjuk sikerült előtte három embernél, vagy mennyinél, de Nigyennél valamiért úgy érezte, hogy most inkább vár, csak hogy hatástalaníthassák. Nagyon jó. De én amúgy ezt a részt vártam a legjobban, amúgy az egész évadban, mert a képregényben is volt egy ilyen és azt tetszett nekem a legjobban, tehát abból is az volt a kedvencem, és így erre voltam nagyon kíváncsi, mm. hogy azért, azért kárt bedobják ebbe a közegbe, és abban látszik, hogy már nem egy ilyen kis, kis taknyos, szaros segű, hülye gyerek, hanem azért mm. úgy, úgy kezdi vágni, hogy miről szól ez a, ez a világ, meg tényleg ebben szocializálódik, és ettől is nagyon érdekes a karaktere. És annyira nem volt szörnyű ez a rész. Tehát e, ez ez jobb, még így a jobban közé tartozik. Igen, yeah. mert több volt benne az, Jeffrey Dean Morgan, de <gül> <gül> én, én egyik azt vártam ettől a résztől, hogy, hogy Kárt és, és Nígent összeengedik, hogy akkor ott lesz valami de megint csak azt kaptuk, hogy Jeffrey Dean Morgan szónokolt, kár, megnézett nagyon szomorú fejjel. Fél szemmel. Igen, Sze fél szemmel. Szekint, hogy kiröhögte, hogy mekkora seggfej volt. Jaj, jaj, az, az levet, volt. És egy hogy de szarul nézlek. <gül> <gül> Damn, that's disgusting. <gül> <gül> hát fogjon meg. <gül> és, és amúgy té tényleg rohadt nagy paraszt volt, de annyira illett úgy hozzá. I. És akkor ott a szegény kár meg elsírta magát, és amúgy tökre igazol, mert én is tökre sajnálta, hogy szegény gyerek nem tett róla, tényleg nem az ő hibája volt, meg az, hogy örülhet, hogy egyáltalán életben van, és akkor jön ez a surmó, akit még pofán se lehetne úgy vágni, igazából megérdemelni amúgy, de nem lehet. Mekkora volt az a párbeszéd, nekem az volt a személyes kedvencem ebben a részben, amikor a, a Lucilt a, felhozta az a dagicsából. Ja, igen. És utána, hogy... Á, ah, jól bántál vele? É, igen, igen, igen. És utána círogattál Lucille kis punciát? <gül> <gül> És utána át csak szórakozom, hogy pénzültürek nincs puncia. <gül> de, ez, ez, csao, de nem ez mondja kész. már erre, nem gondoltam amúgy <gül> <arra> egyáltalán. Fúra. <gül> <gül> Nagyon. Ez, ez, ez, ez kész az, az ember. És, a, a, és itt működött a legjobban, mert amúgy láttuk végre a légent a, a saját közegében, úgy igazából. Tehát, amikor tudod, megáltotta a tömegnél, és akkor így mondta, hogy jó, akkor van mindenkinek fri zöldség, és mindenki a seggé maradt. Éjjön. És így oda is Kárnak, hogy még mindig ülnek mi. Ez a tiszteletet mondott, vagy tekintélyt. Mm nem tudom, de mindegy, az, az például igen, az, működött az, szerintem kifejezte jó. Az a feleséges rész az annyira, nem? Igen, az fura volt egy kicsit, de mondjuk ezt is jó, jó volt látni, hogy, hogy neki milyen státusza van ott, ha még milyen, úgymond ilyen birodalma van e És bevágta, is. És bevágta, hogy csak azért, mert mindig is több nőt szerettem volna, és itt most lehet. Ja. És, és, és ugye mindig mondja, hogy de igen, az egy van, és tényleg így egyek vagyunk mindannyi, és mindenki egyenlő, és rohadtul nem. Annyira jól bemutatja amúgy ezt, hogy ez a, ez a látszólagos ö, egyenlőség, amikor nyújtasz az embereknek egy olyat, ami úgy mindenkinek jónak tűnik, de azért neked jár a legnagyobb tányér a húsos bazékból. Jó. Meg, meg Terill is itt úgy, úgy hát mi? Felmosott szegény, mert szegény Csávó bepisítmet mert megégették az arcát. Mm. Én azt nem értem, hogy be van mutatva, igen, ennek a poénkodik, de egyébként vérszomjas, és, és mindig ő a fasza gyerek, és mindenkit megöl, és csak a saját érdekei. De, de miért imádja a főszereplőinket ennyire? Azon ki vagyok a főszereplők. Teljesen, teljesen jogos. Életidegen attól, hogy, hogy derjenek is, minden meg van hagyva. Ha, ha, beleszól, meg oda pofázik, meg mit tudom én, de derínek csak annyiban mond hogy jó. Bárki mást, nem tudom, egy egyszer-készer hogy egyből lelövi. Hát akár kár, kár három embert. Az embereit, Igen. És, és, mi, és... Mi, mi volt a büntetés, a levette a szemfedőjét? Tehát ja. én. én nem értem, hogy miért szereti őket ennyire. Igen, tehát miért éri meg neki pöcsölnie igazából És, tehát... és alása a tekintéjét szerintem ezzel. Már nem Igen. csak a, úgy, a sorozaton belül, de így a nézők felé is, hogy, hogy persze, te vagy a nem tudom kicsoda, de amikor már 23-at engedi el, és ugye az utolsó részben is ez volt, hogy, hogy ezt megengedhetik maguknak, amikor egyébként ő az, akit nem engedhetnek meg semmit, és hogy ő az Isten császár. Vannak szabályok. Igen, kivéve a főszereplőkre. Ő. mert rájuk különleges szabályok vannak, ami univerzumban úgy van megmagyarázza, hogy nincs. Azt, de vagy, csak... hogyha rájuk érvényes, akkor vagy évaditónál, vagy évadzárónál. <gül> És akkor ak ak ak ak ak talán szabad. Akkor szabad. És né néha egy négen így kinéz a kamera évadzárót forgattunk? Nem. Akkor, akkor, jó, akkor, akkor menjetek. Akkor egy ebben, egy -eb jó, srác Rá Rácsapunk a kezed. Legalább eltörte volna a karját, vagy valami, vagy levágta volna az egyik ujját például. A mutató é. ujját, hogy ne tudja arra azt meghúzni például. Ja. Az például tök fasza lett volna. Fú de beteg vagyok amúgy. azt mindenki... tartom mondani, hogy Csábi Gergő egyben megoldaná. Ja Tökéletes négen lennék amúgy. De... De. de... Ja, így az volt a baj, hogy valahol értem, hogy, hogy nyilván szórakoztatja, mert azért, hogy nem sűrű lát ilyet, szerintem, hogy így visszamehenek neki pofázni, mert mindenki be van csicskulva. Mm -hmm. Tehát a Gregoriékbe vannak csicskulva, az Ezékérékben vannak csicskulva, és igazából most még a Rikéket próbálja megtörni, és a Kárnál meg... Nem tudom, hányszor mondta ki amúgy a bedes szót az epizódban, túl sokszor, és euh, úgy benne meg tetszik, mert az a, az a gyerek meg az még úgy alakítható, meg lehet, hogy picit talán magát látja benne, vagy ez a lázadás tetszik neki valahol, és tudja, hogy akár meg azért egy relatíve ártalmat, mert a gyereknek félszeme van, meg elsírja magát, amikor kiröhögi meg valami, tehát lehet, hogy annyira nem is tart a kártól, uh -huh. mint adott yeah, de... esetben kéne. De akkor is ott van annyi ember rajta kívül a csapatunkba, akit... Nem, de nyilván nem, nem, nem is értem. engedi, hogy a legénykedjen, amikor ö, ugye ott van a tömegben. Tehát mindig ugye privátban mm -hmm. volt ez, bár mondjuk de jó, de a, az hát, emberek ja. hagyalövése az megint ott volt. De, de, de tényleg, amit Sirin is mondott, tehát most a Rick az, az magasról, egy neon táblával fölötte mindig ott egy tábla, hogy az ember bajt fog okozni. Tehát annyit nem tud ebből az, ebből az emberből profitálni később szerintem, hogy megérje neki az a kockázat, hogy, hogy az ember egyszerűen egy, egy jó pillanatban kinyírja őt, vagy akármi. Meg egyébként és, is, ha belegondolsz, ki az első ember, akit kiszedsz egy csapatból a vezetőt, ilyen. és a saját emberedet állítod a helyére, és kész. És akkor megtörted őket. De, ne. És arra ott lett volna a lehetőség, vagy mindjárt rá is térünk erre, uh -huh. de hogy igen, a hetedik rész az igazából erről szólt, meg ugye láttuk, hogy a Dwight-nak honnan volt a sebe, mert Mm -hmm. Én azt hittem, hogy az ami korábbi dolog volt, de igazából ez, hogy itt ez az igazságtétel tulajdonképpen tehát ez a büntetés, hogy itt lepörkölik az arcukat, ami amúgy rohat kegyetlen volt, így olyan rossz volt nézni. Hát jó. <gül> hát kellett valamilyen sok faktor, mert, mert ebből táplálkozik a Walking, de nagyon sok. Hát Glenn, Glenn az első részben azért az oda a Segít, ami nagyon szétpépesítette. De nem, nem baj, mert legalább látjuk, hogy nem szarra gurigázik a négen, amikor éppen gurigázni lehet, amikor megegedi nekik az írók. Egyébként De... én nem, nem értem, hogy hogy tudják összehozni azt, hogy ennyire minőségi masz masz masz mestereik vannak még mindig, meg sminkeseik, meg mit tudom én. Mert, mert egyébként a, a sorozatok az összes többi részéből ömlik, hogy, hogy el van gagyizva és olcsón, és amilyen egyszerűen csak tudjuk, így a út mellett leforgatunk egy, egy fél epizódot, egy három fa mellett, de, de hogy még mindig a zombiaik és a, a, mit, a trancsírozás és minden még mindig annyira pöpecül meg van csinálva, én ezt nem értem, hogy jön össze a kettő. Hát nyilván szerintem a pénz egyrészt, meg szerintem minden évben elviszik amúgy a díjakat, érte nem? Tehát ami létezik, az a Walking Dead minden évben elviszi. És az nyilván jól mutat egy cégnek. Meg gondolom azért itt a, ugye a főfő, akit már mondta ez a Greg Nicotero, ő, a Roger producer is, tehát ő még így részesül is ott a, a lóvéból, ami őt befolyik a Walking Dead-ből, mert mellette pedig a Walking nem egy drága sorozat még mindig. tehát hát ez azt jelenti... az, hogy nagyon-nagyon elolcsóskodják az egészet. Még mindig a Jeffrey Dean Morgan itt szerintem a legjobban fizetettebb kb. az egész, izé, vagy a legnevesebb színész, inkább úgy mondom, mm -hmm. ebből az egész tábból, és valamiért mégis megtehetik, és nem tudom, hogy miért, miközben oké, okay, hogy most zuhan a legnagyobb nézettség, talán nézbe kapnak egy picit a nyolcadik évadra, mert ugye a hetedik már készen van, már, mm -hmm. már le van forgatva, tehát már a forgatás készen van, most már vágják meg, effektezik meg minden. Tehát maximum most már csak a nyolcadik évadra fogjuk látni annak a hatását, hogy, hogy több éves mélyponton van a Walking Dead. Uh -huh. És Pedig... Reméletőleg észbe kapnak. Egy-két év korábban még ilyen rekordokat döntött. Igen, tehát. igen. Hát és most hát most lehet azzal is magyarázni, hogy fárad a sorozat, mert tényleg hét év, az, az nagyon sok. Tehát akármilyen mm. szempontban nézzük, filmszériánál is sok idő hét év, egy sorozatnál meg főleg, ami tényleg ilyen lineáris történetvezetés, és nem ilyen heti nyomozós dolog. Ö, de nyilván majd meglátjuk, hogy hogyan reagálnak rá, talán ugye itt ez, ez a rész is már így oké okay volt, de talán a következő részre találtak vissza, talán szó szerint is a helyes útra, mert konkrétan lenullázták, amit eddig láttunk. Igen. Igen. Igen. És hát én az az... Azt, valahol örültem neki, annak, hogy ennyire lustaszarok voltak, vagy ennyire volt ez a, ez, a, ez a fél évad. Hogy, hogy, hogy oké, okay, most it néztük a semmit, mert tényleg a semmit néztük, és utána így rebootolták az egészet, hogy Deril visszatért, mindenki találkozott, mosolyog, Régben is felébredt a harci szellem, és akkor fuck yeah, végre megint érdekes lesz a sorozat. Ja. Igen, tehát é. akkor utolsó rész a nyolcadik, a fél évadból, um, sok beszélgetés, sok dialógus szereplők között ö, kezdődik Meggyivel, aki kint járőrözik ott hiltobban, amikor elvileg bujkálnia kéne, meg almát kunyerál, meg ö, almás pitét eszik. Ö, nagyon jó volt. Kerül meg Morgannek volt egy szerintem közepesen izgalmas párbeszéde ott a házban. Mondjuk oda betásult az Ezékielnek a főharcosa, hogy hogy számít kerül hogy, hogy vadítsa be ezékiát a, a négen ellen. Nem is értem egyébként, hogy miért ő az, aki most hirtelen. Ezt értelen. én sem értem, hogy, hogy kerülbe mit, mit lát hirtelen mindenki, amikor elvég nem is nagyon ismerik. Tehát... Miközben amúgy egyedül kibírná írtani az egész kibaszott megmentők bagázsát, tehát én abban biztos vagyok, amúgy csak ők ezt nem tudják, mert kerül a tanúvédelmi programban van, igen. és jelenleg éppen bújkál, miközben amúgy tényleg csak egyszer, itt tudom én, igen, beleharapna az ő almájába, szerintem három generációja lefelé kiírtana a teljes nemzetségét. Mm -hmm. <gül> Igen. De... Mm. De nem és, és akkor, de, de megint kívül, ugyanott ott tartottunk, őket. hogy nem akar a Kerol izé, még mindig nem akar harcolni. A következő féliopat erről fog szólni, hogy majd nem akkor ráveszik, hogy jöjjön ő is háborúzni. Hát majd Morgan két részénként tudom, egy, hogy na most? Nem, nem. nem. De egyre ügyesebb a Padáván jó, majd hogyha Padáván meg tud téged ja, akkor jövök. <laughs> na. Ja, jó. Aztán volt egy párbeszéd a Pap és Rosszite között ami szintén, hogy menjem, nem, nem tartottam a egy kiemelkedőbbek közé. És uh, mi volt még? Ja, hát, de, de ugye igen, az ott volt megint uh, Alexanderban. Ja, megborotfálkozott, ott spagettit csináltak, meg minden. Pontosan. Az elég beteg voltam úgy szerint. Kicsit, hogy így, olyan... kicsit lehagytuk az előző, év, az előző rész végéről, ugye hogy Kárla ugye visszajön. Igen, uh, vissza. hazahozza tulajdonképpen, igen. és várnak ugye erikre. És olyan fura volt, olyan, olyan nagyon kényelmetlen volt amúgy nézni, de nekem valahol tetszett. Hát és... mondjuk ez jó, jó tévé, tehát hogyha valamit ki tud belőled váltani, a, amit nézel, de ettől függetlenül tényleg az, hogy az egészet így rezetelték, az... Na. De oké, okay, legalább tényleg magunk mögött hagyjuk ezt a faszverést, és hát ugye Rikék megmentek, hát most ilyen nagyon kreatív zombi vadászatról tudja a tutajra, meg minden, ]Whoa. és hát az is olyan, én azt nagyon kötelezőnek éreztem amúgy. Igen, Tudod, műtött róla ezt szembe? Na, igen. Hogy így belenéz a kamerába, hogy my name is Johnny Knoxville, and this is one dead. A leg az Eldobottabb módon, akkor most zombik közébe megyünk. Mert, mert ez Na. volt. De, de azokat ott le voltak, amúgy láncolva azok a zombik, és akkor ott, azok túztak a vízem? Vagy az, az hogy volt? Fogalmam sincs, de most komolyan, hogy így egyszerűen átúszott alattuk, akkor. Ja, szerencsétlen szer csávó, amúgy ott a vízbe, hogy az a. Ki volt az a másik fazon, aki ott. Az, az, az, az érön, és akkor így beesik a víz, és hol mondom, ez meghalt. És és így tök simán átúzta az egész. Nem hogy mit kellett, itt fosti. Tehát ez hosszú Katinka nem nyomja le így amúgy. De ez fazon lenyomott. De hát az zsír. Én nagyon-nagyon örülök. Én azon rögtem, hogy ott volt a balta mindkettőjüknél az övnél, és utána mindketten ezekkel a táblákkal szúrták fel a zombik. Mondjuk Öl. az a tábla vicces volt amúgy, tehát ahogy itt ki volt írva, és hogyha ezt még el tudod olvasni, akkor én már halott vagyok, és, így, és amikor utána beértek ugye a, a, a tutajba, és akkor ott volt a papír, hogy jó szerencséd van, és így, így gondolkodsz, hogy kine, ki tud ennyire elkeseredni, amúgy, hogy ilyen hülyeséget írkál már arra az esetre, hogyha meghal. Tehát ez minimum egy ilyen táblőr veterán lehetett. De ott volt valami, valaki, nem? Hát, a, hát az a tulaj, tulaj szerintem. Volt, csak meghalt valószínűleg, vagy megharapták, vagy... Nem, hát ott a, izé, hát de de is az volt. a rész. Hát ez szerintem az annak a tulaja volt. De mondjuk nem tudom, hogy volt-e ott holtest a tutajon. Erre nem emlékszem, de tény, az viszont tényleg fingom sincse, hogy ki lehetett az. Szerintem az nem is képregényes karakter, mert egyrészt nem láttam róla se életet, meg nekem sem rémlik ilyen. Hát fazol, az, a rész legvége is az fejeződik. Igen, igen, hát meg a stabilista utáni életben is. Hát arra, jön, arra gondolok. Ja, igen. jó, oké, okay, oké. Okay. De hogy az, az nem sincs elővésem, hogy ki lehet. De megint ez volt, hogy ilyet már láttunk hányszor. Persze. Ja. De, és mint hogyha magukat Morgen Morgan is, Vagy a morgennek a, a, a, a testvére, vagy a fia. Fiat fia tényleg Lehet, azért. hogy nem is halt meg, vagy nem tudom, ja. hogy Morgan akkorra már megkattam, de <coughs> ja, meg ja, hát meg volt ugye ez a segnyaló is, ugye a, a, annak a nőnek a fia, aki ugye így át akarta venni a rick a helyét. András, Spencer! Spencer? Spencer, Nem, nem Jack, tök mindegy. <coughs> tak mindegy. De, de igen, és akkor ő ott így játszott ezt a csúszomászó férget, és így ki lehet ennyire hülye, hogy amúgy ezt így benyalja? És tényleg nem nyalta be, igen, de akkor meg. Mondjuk nem értem, hogy miért mondjuk őt választotta a egyik helyett. oké, hogy tiszteli a Rikket, de a Riktől szerintem több félni valója van, mint mm. egy ilyen patkánytól. Mondjuk meg is a Csávó... vezető vissza. Ja, értem, hogy a Csávó mit akart egyébként. Tehát én láttam abban. Ö ötletet, hogy, hogy megpróbált valamit ott uh, lezsírozni, hogy uh, rikket váltsa le, meg ilyenek, mert végső soron szerintem jót tett volna a tábornak, még ha nem is őt tartom mondjuk a legkompetensebb vezetőnek, bár honnan tudnám, mert fingom sincs ki az a csávó végső soron. <gül> De, de, de mondjuk ez így tetszett, de gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy lehetett látni, hogy egy kisivel, kicsivel több fókusz kap ez a karakter, teljesen egyértelmű volt, hogy Negan meg fogja ölni. Úgyhogy szerintem kevés embert sokkolt az, hogy, hogy leszúrta. De volt másik sokkoló halál is. Ja, olivia. olivia, olivia. Oh, és, így, és így mondják, hogy jó, lő le valakit, és így, csajd megfordul, és így nem is céloz. Csak így lőj, miért nem rikket lőtt el akkor? Vagy valami. Miért nem Kár, totál vagy... Ja, a másik szemét is. Ja. Most, és akkor úgy meg lett volna egy a, a példa is, mert Kár is tanult volna belőle, hogy nem kell ott venni rambózni a, a megmentőknek a főhadiszállására. Ja, meg volt egy másik is, hogy a, a mission, ugye a, a My way on a Highway, és így ugye, hogy megkereste a, a szévi a, a bázisát, az volt é, annak igen. a lényege, És utána tudja, a nőnek ugye a fegyvert fogta a fejéhez, és így, most a nő miért mondta el neki, hogy hol van a hangtompító? Én nem értem, én azt hiszem, hogy szabadon megölje? engedi. Vagy én, én nem is értem. Hogy... Nem, a nő elfogadta, hogy ő meg fog halni, csak úgy, mi, mi, mi, miért, miért nem volt vele baja? Úgy, ilyenkor tökre illik amúgy így ellenkezni, vagy nem voltam mm -hmm. még ilyen helyzetben, de szerintem azért az úgy benne van az emberben, hogy azért legalább annyit mond, hogy nem á. nem áll. Vagy most akkor mi talán... volt? Mi volt az egyébként, amitől a misó most annyira kiakadt? Mert én, én láttam, hogy ott sok lakókocsi volt, de, de azért nem volt egy menhettem, vagy valami. Tehát... Nem tudom, én emlékszem rosszul egyébként, hogy amennyi másodperceket láttunk abból az egészből, talán nem? Tehát nem is időzött ott a kamera, hogy így tud végén Igen, most alig lehet látni. Igen, és én tisztem, hogy tudom, pislogtam én, és ah, miről maradtam le? Ja. Mit, mit, láttál? mit láttál, amit érdem? De én is visszanéztem, és először azt hittem, hogy ilyen, nem tudom, ilyen rohadt nagy település van, vagy valami, nem tudom, tízer vagy vagy akár. És utána visszanéztem, és közelebb mentem, és oké, okay, hát itt van, nem tudom én, 25 lakókocsi. Tehát ez annyira nem tűnik olyannak, hogy itt be kéne szarniuk. De nem tudom, ez kicsit fura volt valóban. Ott nyugodtan ráközölíthetett volna. Vagy, vagy ha már ö, nem tudják, hogy mit mutassanak, akkor nem mutassák egyáltalán, és bízzák a fantáziára. Igen. folyjon le a piros kecsem. <gül> az már olyan jól ment az előző évadás. Jó. jó. E igen, és aztán a Rick meg Mishonnak is volt egy remek párbeszéd ott a végén. igen semmiről, tök jó igen. volt. E, és hát Most végén. már én is látom, vagy mit mondott. Ja, igen. igen. És, és így, ja, így a Ricknak megint tele lett a töke. De most Rick így, így neki mindig tele van a töke, nem? És, és, és, és most így most megint elkezdtük ugyanazt, ahol tartottunk egy hát kilenc epizóddal el, ezelőtt, vagy tíz epizóddal ezelőtt hát talán. Be. És <clears throat> ezért nem értem, hogy... elkezdett bolfosságokat csinálni, Igen, És, és, és nem, nem jutott ez az íróknak ezt, de, hogy ezzel, legyen akkor valami értelme ennek a fél évadnak, mert azon kívül hogy látjuk, hogy most igen, mennyire szivatja őket, tök jó, csak nem kell erre nyolc epizód. Na Igazából le is megint... elég. Még egy is és... sok volt rá. És az a baj, amit egyébként most itt a végén is sugaltak, hogy jó, akkor majd összefog a, összefognak a városok, és akkor majd úgy megpróbálják Negan megölni, ez ezzel kellett van elmenni ennek az évadnak szerintem, vagy a fél évadnak. Nem azt hogy megint 8 epizód után jutunk el oda, ahol tényleg semmi nem történik. És attól Mim. félek, hogy ez lesz egyébként a, a következő 8 epizód is, hogy lesz egy rész, ahol majd, elkezdtek össze boronálni a dolgokat, és utána elmegyünk, megnézzük, mit tudom én, Jacket, aki 28 részsel ezelőtt láttuk utoljára, és megnézzük a személyes kis történetét, ahogy mit tudom én, megszereti a krumplipürét például. Igen, vagy megszereti a krumplipürét, és kiderül, hogy a krumpi püré már romlott volt, és az epizód végén hazaér, és meg tudja, hogy meghalt a Ja. És ezzel is elnyomunk majd egy részt. Meg tudod, hogy lesz majd egy montázs ahogy Morgan tanítja a kis padavant. És eszik a krumpli pörét. Igen, összetudjuk össze egyébként ezeket a részeket rakni már így előre is, hogy majd lesz egy rész, amikor Rik és Karl egymásnak feszülnek, mert Karl már ugye nagyon el van borulva, és akkor majd Rick megpróbálja visszaterelni, de hát nem sikerül neki, és akkor a Misho majd mond a végén valamit, hogy el kell engedden a saját útján, és annyira kiszámítható ez a Walking Dead. Ja. Nem nevettetek ott a végén a ö, lassított zenére, amikor mindenki egymásra bólogatott, meg mosolygott, és ö, sétált a naplementében? Hát Ilyen. én azt hittem, hogy ez egy paródia. Igen. De, De azt az nekiderült, hogy kiakadva. Én azon voltam kiakadva, hogy, hogy ugye ö, Daryl az így kiszabadult. Igen, ja. Igon nélkül, ja. és így Igen. ott van. Igen. Amúgy kimondta neki, jó menjen ki? Ki adta neki a papírt a szentem hát Szerintem a csaj, valószínű. Mi a, a, a az egyik feleség? Hát az, akivel ott dumált pár része korábban, azt hiszem a harmadik, hogy harmadik részben. Igen? Szerintem hát csak ő lehet. Ki más lehetett? Én nagyon nem tudom. Nem ad Nem, nem, nem tudom. Most a... neki miért lett volna jó? Hát mert kinek lenne jó az, hogy elengedi a derét? De Dwight az nem az égkel volt? Alexandriában? Nem, Szerintem ő nem volt ott. Uh, nem. nem. Csak az a többi sz nagyon. Nagyon-nagyon gonosz uh, még ja, Aki, Akik így egyet gondolnak, és megverik az embert. Túl De szóval nem. Tehát ez e e se állt így össze nekem. Meg hát a, tehát a, amit ki rak, is raktam Twitter, ez a Eugene-nak az arca, amikor ott a, a, a, a, <gül> a hogy hívják ott? Bricket ott fenyegeti. Tehát tényleg, mint aki így rájöttek, hogy ő fingott múltkor a leaf vagy valamilyen arccal és... Nagyon nem tudok a eugene mi mihez kezdeni még mindig. És így oké, most volt értelme, hogy végül mi a bulőt, és így megcsinálta a bulletet, és így lelőtte a Luciát, és így de jó? Na jó! Jaj, hát az a rész is mekkora volt. Hát azt, van. tehát az én nem. Egyébként amikor így eltalálta a Luciát, akkor azt hittem, hogy bejön majd egy ilyen egy tap terep, tap terep, terep, terep. <laughs> vagy valamit, Tehát hogy annyira... Nekem egy az jutott bújantán. eszembe, mint az ilyen, ilyen lerágott csont az ilyen hetőnségbeli vesztenekbe, hogy a, a, az inge berakott Bibliába megy bele a golyó. <gül> <gül> ja, vagy a, a, a Sheriff csillag azt személy. <gül> még ja. az is megfogja ugyen <gül> ja, és így, ja, ja. <gül> Ez tök, tök jó, csak így... Vagy lehet, hogy egy Jedi amúgy a, a, a, a négyen, és így hárította a golyót. Lehet. Mit? Vagy Csad lehet, hogy nagyon mágnes van a van. a, a Luciaban, és és odavonzza a golyókat. Most, <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> Az nem is szögensd volt, hanem ilyen mágnes. <gül> igen. <gül> Feltekertsőtt mágnes. Jaj, szóval még mindjárt... visszakapta a Rík is a fegyverét, nem? Ja igen, mert elhozta azt az egyet. Mert Micsoda a véletlen, találta. hogy pont, pont az igen. Annyira Pont megtalálta. Annyira jó, hogy itt minden itt szem előtt van. Így annyira jó lenne, hogy így mindig találnák maguknak így, így paradicsomot, meg, meg betűtésztát, meg akármit, amit meg <gül> Ami kell egyéken... meg tetszik, hogy, hogy, hogy nagyon pontosak. Tehát ugyanazzal a busszal jöttek hiltápra, hogy egyszerre ért oda mindenki. Ja, igen, igen. Jó. De, de csak a, a neves karakterek. Már nem is tudjuk a nevüket, de állítólag van valahol. A Akik ott vannak a stáblistán. Hát, igen, tehát vagy a többi alexandriai van. az hogy ott maradt. Így. Nem hát is ott a látszatnak. Jó, ja, szörnyű. A videj, tehát a, a, amúgy, Elég sokat a most ebben az egy órában ezt a fél évadot, nem? Tehát ennyire szerintem még itt sose háborogtunk. Hát mert borzasztó volt konkrétan. Hát figyelj, most előttem van egyébként a Wikipedia, pontosan elmeséli a sorozatnak a történetét, ez a indítottak a 17 millió nézővel, és tíznél hagyták abba. Ez Ennyire vállalhatatlan. De majdnem a fele. Azért az rengeteg. Mm. Jó, még így is amúgy úgy rekordszámokat hoz. Hát tehát persze, abból, de... te nem fogja őket föltesvágni, mert többi AMC sorozat az ilyen, hát ilyen 3-4 millió körül hoz talán. Tehát az már nagyon mm. jónak számít. És akkor persze még szárnya annak még mindig, de, de előbb-utóbb rá fognak hogy ez nem elég. Tehát már, hmm. már a név nem elég, mert eddig a név tartotta a ezt, és láttuk, hogy mennyire elég a név. Valószínűleg még a tizedik évadban is amúgy annyian fogják nézni, hogy megéri megcsinálni. Csak akkor már nem az összes sorozat Walking Dead. Hát Hán sose az... lesz ennek vége. Ez, ez is olyan, hogy sose lesz vége. Most jelenleg azt tudjuk, hogy nyolcadik lesz azt hiszem, de szerintem addig, amíg a... A színészeket megbírják fizetni ebből a kis lófasz pénzből, amit jelenleg adnak nekik, vagy erre áldoznak. Hmm. Ez is egyébként mennyire megalázó hmm. lehet, hogy a, a legnagyobb kult sorozatok egyikében vannak, és, és az egész így el van olcsóskodva. És azon kívül meg nincs neki karrierjük szegényeknek. Tehát, hogy, hogy hány helyen látod őket most a. Jó, hát egyedül, a a norm, egyedül ja, ja. de hát ő is azért, mert a második évadban még volt, ezt kiszállt. <gül> az a izébe lesz a Sasha, lesz a. Ja, a most a Star Trek igen, hát igen, Az is most tévébe, tévében. Tök jó. Tehát most ja. jó, oké, mondjuk a Star Treknek mondjuk van prestíze. abban is biztos vagyok, de hogy a Már többiek most. Egyébként a normer látod valahol, meg a Jeffrey Dean morgan meg ezelőtt is volt karrierje, ezután is lesz, sőt, ez a, ezután még talán jobb. Ennek ellenére is ja, igen. Mert mondjuk biztos, hogy ennek a fél évadnak ő a legnagyobb nyertese. Hopp, meg mi, is, mi is vele nyertük a legtöbbet, mert... Jó, mert... de vakok közt a félszemű a király. Igen, igen. igen és itt tényleg ő a király, meg nem éppen kár, de igen. Mi, miatta nézzük, én még maradni fogok egy fél évadot, még annyit leerőltetek, de tényleg nagyon szeretném, hogyha így legalább egy szintre visszahoznánk, amikor nem akarom kaparni az arcomat, csak úgy, úgy simán jó. Nem is mm -hmm. kell kurva jónak lenni, de azzal is megelégszek, hogyha így, így nem megy az agyamra. Ha csak az részek feleszor. <gül> ja, <gül> tehát az, az már egy tökű, az egy olyan heti szórakoztató fél óra. Ja, Nekem igen, az a legszomorúbb ebbe az egészben most, hogy mostanában nagyon kevés időm van sorozatot nézni, és, és nagyon kevés sorozatot nézek, amit, amit együtt szeretnék nézni, de így a Walking Dead az még így becsúszik, mert, mert érdekel, hogy, hogy mi történik, csak annyira válhatatlanul rossz, hogy mellette például nem volt időm még nézni a westworld és azt most kezdtem el nézni. Uh -huh. és Na és hát ez a jobban jártál hogy, volna. <laughs> hogy eltölthetek egy órát azzal, hogy nézek egy Walking Dead részt, vagy mondjuk egy westworld és akkor nagyon nehéz megindokolni, hogy hát de Freddy-ékkel majd beszélgetünk róla, <laughs> ami jó, és, és egyébként kb. csak ezért néztem ezt az évadot, mert, mert, mert, Há, pedig mert jó veletek pont a múlt héten került fel. Igen. <laughs> A, a, az, egy, az előző fiam barátokban Aha. ott volt a Veszpődben, nem tudom, fél órában talán, de mindegy. Hát, tehát ott is, ott, nem. ott is volt Veszpőd. De igen, a amúgy az a, a jobban Egyébként akkor sem nézném szerintem, hogyha akarnánk belőle csinálni, hogy veszélyes. Én, én se, ki van zárva. T -t. Én a negyedik résznél úgy ráhagytam itt a szar. Tehát így mondják, hogy így az ismerőseim azt mondják, hogy nagyon jó a második évad, de akárhol, akármit olvasok róla, ott pedig gyalulják a földbe, amennyire csak tudják. Hmm. ezért nem én így inkább érdekel, nem, hát nem. Már, már elvesztettek jó na hát már. lehet, hogy ez lesz az utolsó előtti filmbarátok a <gül> Walking Deadről, de hát kedves készítők, ez, ez rajtatok múlik én szerintem ez a tipikus esete, hogy ha már eddig néztem, most már végignézem de nem tudom meddig tart nekem is az energiám mert ezt a Losnál kibírta annak idején, de itt, itt már nem szeretném ezt a végtelenségig de jó. Te hát végignézted akkor... a Lossztot? Végig, sajnos. Tík. Ez nekem én... új, ugye? Én végignéztem a Lossztot, nekem annyira nem volt akkor a problémám vele, mint mondjuk a... így jártam anyátokkal. Azt is végignéztem. Na hát jó, édes. És... De minek? De... De... de. És most előkerülnek ezek a sorozatok, hogy de minek? Ja. Dexter, de minek? Na, de minek sajnos. Annyira nincs életünk amúgy. Annyira annyi tudnánk csinálni ezek helyet. Jó. E, jó. Jó. Jó. Hát kedves hallgatók, akkor ti is írjátok meg, hogy szerintetek is ilyen, ilyen rossz volt -e ez a fél évad, és, és miben javulhat ez a sorozat? Szerintetek és... is mit lehet csinálni az életben, ami jobb, mint a Walking Dead? Milyen vagy ezt? Szárad a festék a falon. Jó. Ja. Hát én tudok már is egy dolgot, Nézzetek esetleg Shiring Gaming-et. Oh, az is egy. Oh, A héten <gül> <gül> jön az új epizód a Pottesztemből. Akkor jaj. most már így mondom. Még lámott hallottak? A dead -ről. És politikai kibeszélő lesz. Nagyon a Miről, bocsi? De semmiről. <gül> <gül> videójátékokról fogunk beszélgetni, nagyon viccesen. Na ne, a Shiring Gaming nincs a videojátékokról a Pac-Man lesz, vagy a Castlevania? Igen, Banch, igen. Vagy majd... <makes> Meg mortier és és más teljes. Ooo. Big a... rigs lesz. Nem, nem. De ah, csak egy példány van a zöldségbarnszerű. Fredi nem gondolta arra, hogy felé leszede a rossz PC játékokat? Ha, ha, Mikor lesz van. új rész? Igen. Ez volt a Walking Dead <makes> kibeszélünk a Filmbarátok átok Expressben. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Köszönöm szépen Sirin, hogy ismét velünk tartottál, ahol tudjuk, nagyon hogy, hogy nagyon nagy stressz helyzetben itt költözés, meg, meg új projektek terén. Úgyhogy nagyon örülök, hogy újra itt voltál, és számítunk rád legközelebb is, meg a tónaprátásodásnál is. Mm. Sirin, elolvadok. Úgyhogy köszi szépen, Sirin, és Gergő, neked is természetesen. Én akkor Fedi, is jelök, nem hívsz Fedi, szükszük, hogy ha nem hiszem. Fredi, neked is köszönöm. Igen, nem. Gergő nélkül nincs, nincs podcast. Úgyhogy. Ez az. az a jó Gergő, hogy ő mindig ráér, és ez egy akkora kincs a podcastek terén, hogy ezt, ezt nem lehet csak úgy eldobni. De egyébként ki fog derülni, hogy Gergő szegény ilyen hom lesz, és csak otthon fül ott valahol, így a... lopom a wifi t valahol. I igen, amikor találkozunk, akkor összekoldul egy kis pénzt egy ruhára, ja. hogy le tudjak fürödni. Meg, szában kimosom a ruhámat egy kis szappannal, amit a saját zsíromból csináltam. Új, jó. Oké. Nem tudtuk, mikor fejezünk be. Úgy mint de a most... Jó, na, sziasztok, és találkozunk akkor az év végén egy Sima Filmorátok podcasttel. Benne egyes, meg évösszegzés, úgyhogy nagyon maradni lesz, de úgy, mint ez itt. Úgyhogy számítunk rátok, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!